Ja, varmt välkommen till PL-podden, detta avsnitt. Vi är närmare oss två siffror nu faktiskt. Känns rätt bra. Med idag är jag, Jonas Hansson. Vi har med oss Per Bengtsson från Liverpool Sweden. Hej, hej. Och Robin Johansson, vår ja, studieentreprenör och numera Excel-expert dessutom. Hej, hej. Vad mm. säger vi ska ju som vanligt försöka ta oss igenom omgången som har varit. Vi kommer dock missa Everton Liverpool eftersom den spelas efter att vi har spelat in här och att vi ju helst gärna vill se på den. Så det får vara med i nästa veckas avsnitt helt enkelt. Men vi ska försöka göra gå igenom allt annat som har hänt och även prata lite runt omkring. Och även målkameror ska vi prata lite rakt med tanke på QPR-smatch. Och vi börjar väl helt enkelt med Aston Villa Fullhem. Ett Fullhem som faktiskt förlorar med 1-0. Mm, lite vila och ro för mcleish där Som äh, Haftat tufft Borde egentligen fått Steven Island utvisad I första halvlek tror jag det var När han armbågade äh, Danny Murphy äh, Under Vänster öga så att det sprack Och blödde rejält Men äh, han klarade sig Och sedan var det han som låg bakom Segemålet till jag inte miss Helt fel ja, fick han gult det kan inte va? Ja. Mm, det kan vi säkert kolla Ja, för alltså, jag var lite tveksam om man ens fick det mm. Nej, det var såklart rätt alltså, Visst, det är ju det är en luftduell egentligen om han kom in med mm. Armbågen och bara med Helt vårdslös på det sättet mm. Så det borde han ju fått Där finns ju inte Där. hockeyreglerna Vid att man får hårt straff vid blodvite Kanske något <laughs> att införa? <laughs> Tror ni det hade funkat i Premier League att man så kommer man två röster? Jag tycker det är en konstig regel det, är, så. Det, det, det, funkar inte, det skulle inte funka Eftersom i hockey så är det ändå bara utvisningsminuter Det är ju skillnad på att få Om skulle få rött Eller bara blöda ska man få rött direkt Det skulle vara idiotiskt mm. då, då kommer ju folk börja sig i läppen Och sen visa att man blöder Det är ju inte mer med det här liksom Nej, det är nog sant faktiskt. Är det är ganska lätt att missbruka så att säga. Verkligen. Men viktigt för Villa som distanserar sig lite från botten och bara har tre poäng upp till fullen på en tionde plats. Ja, ja det är väldigt jämnt i mitten där. Ja, fyra poäng upp till en åttonde plats är ju helt vansinnigt faktiskt. Ja. Mm. Nej, inget god död på Ireland. Mm. Det, är inga nej, kul, nej. det var ju så humoristiskt Slutmål där jag, När Weiman Ramlar in med bollen ja. kriper in med Det var ju dolda agerande Svart så måste man säga också Där vi borde boxa bort Bollen på ett bättre sätt jo. Men ja. det var viktigt För Villa för de ja. är ju, nu är det ju känns ju mer börjar bli mer och mindre klart oh. att de inte kommer Dra sig in i den där striden de har mm. över 10 poäng ner så att det ju, De börjar ju få ett bra glapp där Och vad är, det, vad är det man säger att de behöver ha 30 40 poäng, 40 poäng det, så För jag säker. säker Men eh, med tanke på hur dålig lagen är i år så mm. Är det nog mindre poäng som krävs ja. Jag menar det ja. om, man, om, man, om det jag skulle krävas 40 då... poäng så är ju bara Newcastle och dem uppåt eh, Klara är ja. Just också att Sätter ju hur lagen är och och så måste ja, de nästan För att de ska komma ut 40 poäng Så måste de dubbla sin poäng ah, På 10 ah. matcher Jämfört med vad de har fått under hela säsongen Precis. Det, det, det, Grejen är ju att det inte finns Något lag som ligger Toksist Det brukar ju ofta vara ett lag som ligger mm. Ganska mycket efter andra Och då blir det ju så att då är, då, är i alla fall, då är det i alla fall ett lag Som inte har varit med och tagit för så mycket poäng Så att då kan ju alla andra få mer poäng Wiggen låg ju ganska långt efter, men de har ju långsamt men säkert klättrat uppåt lite med lite lika poäng och sånt så att de har tätat till där. Ja, det är ju imponerande. Mm. Vi kommer väl till dem sen. Ja, det, det var lite, lite överraskande är. fast bra för Villa och det är ju. Ja, de i och för sig de tapp, de tappar väl så att de inte kan vara med och slåss lite högre upp just nu, men det är ju ändå så pass tight. Det är mest synd att dämpsis målform ja, släppte där. Han har gjort mål i skjut många matcher i radet. Alltså. Men ja, jag tycker vi går vidare. Det är inte så. Bolton QPR, här var en ganska, dels extremt viktig match i bottenstriden. Tre poäng till Bolton som tar sig över strecket och Queen's Park som hamnar under där då. Mm. Och 2-1 och framförallt var det lite kontroverser kring den här matchen Vill du ta i Per kanske? Ja, det var väl runt 20 minuter där när Jovi Barton slår en hörna Som klin till prickar och nickar in bollen Men Bogdan i boltommålet räddar bollen innanför mållinjen med sin högra arm Sen vet jag inte om den går ribba ut eller om den bara går ut Men... Hur som helst missar ju domaren och Nasseraren att bollen har varit över linjen. Och det blir inget mål för QPR där. och Sedan gör Bolton 1-0. QPR kriterar på mötet av -mål. Och sedan slutminuten när QPR går för seger så kommer Ivan Klassnits genom QPR-försvaret och gör 2-1 till Bolton. Så det var väl ingen glad Mark Hughes uh, efter uh, matchen. Nej. Det är egentligen uh, svårt, kan jag tycka, att vara döma Martin Atkinson för uh, det målet. Liksom att han då missade, för det går sjukt snabbt och det är en extrem bra räddning också, om man säger. Men liksom, det är inte längre bollen innan för mållinjen. Och liksom att kunna göra den benämningen där till 100 att det är mål. Det går inte, utan då är där behöver man ju videokamera eller någon, något tekniskt hjälpmedel i bollen som markerar när den är över helt enkelt ja. Det är ju det som är grejen, det är ju inte det att man på något sätt tycker att domarna är för dåliga när de inte ser det för att det är ju sjukt svårt och det går ju så jävla fort Det är ju bara det att man inser ju att det finns ingen mänsklig... Det är inte möjligt att se allting det där, det är inte mänskligt att kunna se alla sådana saker Så du... Ju... Borde man ju kunna ta... Hjälp för det är ingen, be det är ingen bedömningssak Bo Antingen är bollen över målet Eller över linjen eller så är den inte det det, är ju, det, är, det finns ju ingen bedömning i. Som i andra saker som straffar så kan man tycker att domarna är fel Och sådana saker eller vad fan den är Men det är ju i alla fall en bedömning eh, Det här är ju bara Ja, det fakta bollen var inne Och det blir inget mål så det är cast kan man säga Mm och jag menar <coughs> det, det skulle gå Alldeles utmärkt inför liksom, Bara då fjärdomaren har mm. en kamera det är liksom en uh, skärm att kolla på. Och så är det varit, liksom, hade det vart liksom ta 10 sekunder så hade han sett att det vart mål. Yep. Och sen har matchen mm. kunnat fortsätta. Det är inte så. Jag menar när folk pratar om spel av brott och sånt det, som sagt det går snabbt och jag menar det, det finns väl andra sorters spel av brott och irritera sig på i fotboll än just Absolut. Något Sånt som har inverkan på matchen. Absolut. Då är det väl liksom skador ja. Som inte är skador Till exempel Skador innan situationstecken jag menar, mm. Men vad är det, som, det, det är väl runt en timme Av en match som är liksom Riktig speltid det brukar vara, ja. Och resten är liksom är Speltid så jag menar vad, Det är och som sagt Med tanke på att sådana här situationer Uppstår också får man komma ihåg att liksom det, ja, det är det, det det, inte det är vara är omvändande direkt Så de som tar det argumentet Måste ju överskatta något grovt hur många gånger man skulle behöva använda det där mm. Det är ju väldigt sällan Sen kanske visst så skulle ju Det svåra skulle ju vara Vem som ska ta bedömningen att var vi osäkra på att bollen var inne Det måste ju vara domaren För då måste det bli tydligt när han ska göra det mm. Så att det inte är så att han var helt hundra på att den var ute Fast i själva verket var den inne Och eftersom han är helt hundra så struntar han i att eh... Att kolla bara för att han, han är helt hundra på vad han gör Då faller det i vilket fall som helst Det måste ju på något sätt vara Jag vet inte vad, vad det skulle vara eh, vad, Som skulle tringa. Men det borde ju finnas någon sorts teknisk lösning Som kan känna av att bollen faktiskt är in i mål Det borde, också, borde det också, inte vara ja. allt för svårt. Problem, nej. Ja, men Det har de väl experimenterat med tror jag Sensorer och sånt Det svåra där är ju att det blir <laughs> den, förstår, den förstår ju att det kan vara Hyfsa problematiskt med tanke på det, det, det skulle ju dra upp kostar en något extremt eh, och även eh, eh, ja, såna sensorer är ju dyrare, troligtvis dyrare än vad en kamera är allting skulle vara mycket mer avancerat mm. tror jag en kamera duger ju mer än väl bara när den står, sitter på ett bra ställe om, den, om man skulle kunna sätta den så att den sitter precis innanför mållinjen på, på något sätt typ uppe i eh, precis där ribbarn tar slut, uppe i, i kryssen vad ska jag säga och sen var en, en på var sida som är riktad inåt och, och sen även andra kameror Så skulle ni inte ha några problem mm. Eller bara göra Hockeystil och montera en kamera Ovanför ja. uh, ribban Typ ja, mm. För att kunna se en bra bild av linjen Och ja. allting sånt det, är, det finns många Enkla alternativ där säga, Som hade kunnat lösa som här problem ja, så Sensorer Det, tror jag, det är ju det är en utopi det är, ju, det är ju mer med Europa efter att det är ju för avancerat och, Då blir det något sånt här som sagt tänk, tänk om den har gått sönder Bara för att det mm. är ju någonting som sparkas På bollen och så Tänk om det är, det är ju som, Ja, Kameror, fuck yeah Men jag tänkte ju mer ja, men alltså, Man har väl kameror i tennis och sånt också För att känna att veta att bollen är ute väl Eller? i är jag helt ute och cyklar Ja jag vet ju att Hawkeye som de använder i tennis mm. De har gjort väl... äh, Tester inom fotboll också ja. mm. Som har varit bra Och det, det är väl en sorts Jag vet inte om det är, en sorts kamerateknik De använder tror jag mm. Ja det är det nog Vi kanske får se något liknande i fotboll i framtiden Jag har att det har med Att det har med sensorer att göra som man vet Det kanske bara ja. Vi ska undersöka mm. detta, känner jag. Okay. Följa lite beröm till Njuren också, Ivan Klasnik. Han har ganska snyggt mål. av avgjorde med. Och för en fin framspelning av Arsenal utlånade japaner. Ry Ryumiyasak. Vad, Ry vad heter han? Måste jag kolla här bara för det. Eh, det Miyachi. Ryumiyachi. Mm. Ja ja Jag tycker att är ganska duktiga på de här lånspelarna De plockar in ganska bra Eller de gör dem ganska bra mitt. internet Ja, Wilshire och Sturridge Sen innan mm. Och Det är väl egentligen ett knep Som fler klubbar borde ha på efter tycker jag mm. Wolverhampton Kökte det med Fimpong som Var bra men blev skadad Medans mm. QPR, de, ja, de var ju stålar förvisso Men de satt sig mer på Köpa in lite mer äldre Garde som Samora och Luke Young Och sådana spelare Men äh, det. Det känns lite som det är Win-win för många Med en sån utlåning just mm. Så äh, Går det fler äh, Klubbar i bottenträsket Ta vid Verkligen Håkaj är minst fyra och Sådana saker så det, det, kän, det känns ju inte som att det skulle vara nödvändigt i fotboll För att så snabbt är det ju inte Och det är inget nedslag man ska ha Du borde ju räcka med kameror som på något sätt är, Någon kan bedöma, det, ty, det tror jag i alla fall Och mm. kan jag gärna också överkurs över i, I fotboll, även om det skulle ju såklart ge ett bra resultat Ja Ja, så man satsa på det med man lika satsa fullt så, ut med det är det. Nej. Ja. Bara, bara det inte blir någon sorts kostnadsfråga För att Mm. <laughs> det, är, det, är ju, det är ju något ligan får finansiera Det blir fall, det, det, de det ju ju något så sen blir Det var mm. det, det, det, vore, det vore ju intressant att se vem vart, vart det skulle börja någonstans för att se vilka som blir äh, pionjärer för det kommer inte vara det kan inte vara det finns inte så här FIFA kan inte gå ut och säga att ah, nu ska alla alla högsta ligor i alla länder ha det här eller så att de, de har inte haft den makten. Nej. Så det känns som det är någonting som måste fattas på varje förbundsnivå. Men det är väl FIFA som har legat lite så här och bromsat inför ja, väl, om det har åsförts. Men sedan visst, de kan ju de kan släppa det, men då är det upp till de egna förbunden jo, att ta sig. Det precis vad jag menar men, Det måste ju ändå ligga på förbunden mm. i vilka serier det ska gälla. Ja. ja det tror jag ändå FA och, och Premier League kan gå ut ganska tidigt göra. med det. det vore det konstigt annars. Det, kän ja, det känns ju som de flesta klubbarna borde vara överens om att det här är en, en viktig grej För är, mm. speciellt en sån här säsong när det verkligen kan avgöra för många lag Om de stannar kvar eller åker ur liksom, mm. ett dåligt domslut Eller bara att domaren inte kan se liksom, i de situationerna Ja, framförallt med tanke på vilken match det var där nere i, i botten ja. Ja. Så är det. Men äh, det lär väl säkert få sin Jag spår att äh, målkameran som kommer få premiär under, för VM namn Brasilien där Och sedan kommer FIFA ta extremt mycket cred För hur bra det är eh, mm. Efter följande säsong Nej, Vilka ligger det, det inför 2013 mm. ja. Ja. 2014 mm. Eller 2013-2014 Ja, var för, för mig brukar vara året innan Det kanske brukar vara jag, mm, Hösten där. Ja, precis. Mm. ja, men det är en viktig Annars med tanke på sånt som de funderar på För att eh, införa alltså, Det är ju eh, den här Sprayen som snackar om Att domaren ska ha en spray där den ska kunna Spraya på 9 meter när det är frispark Den känns ju Som att den skulle kunna vara extremt enkel Att få till och skulle ju förbättra Ganska mycket och det är inte så att det skulle För det, tar ju inte, det, det skulle inte ta längre tid Eftersom domaren ska ju inte försöka Stega upp 9 meter, det är ju liksom Hans mm. jobb mm. Ja, han behöver ju sig Det som tar tid är att muren fuskar Ja, men <laughs> Det kommer exakt. de inte kunna göra Nej, längre Så det, det är ju något som jag verkligen hoppas på Har de sagt ja. att de ska börja använda det någonstans? Nej, det är en av om. Det är bara de reglerna som tittar på de kör väl med det i Sydamerika tror jag I vissa länder där och <laughs> även i MLS va? Tror jag. Ja, MLS tror USA brukar ju vara så duktiga på det men med att prova ny teknik och i, jag förstår att de körde i Sydamerika för där tjuvar ju murarna helt vansinnigt mycket <laughs> det är det värsta jag de har sett ja, det är bättre för att då är det lättare för blå mm. det så här gula kort också när de, när de tjuvar för annars då är de för fega för att de, det finns inget tydligt mm. Ändå, liksom. mm. yes yes nej men det känns känsla vettigt, vi är överens om att vi vill se målkommer i Premier League helt enkelt och gärna fler, fler tekniska lösningar som kan underlätta och göra matchen rättvisare. Eh, och med det så går vi vidare till nästa match då. Chelsea stok 1-0. Chelsea tar en vinst under Di Matteo. Hur mm. viktigt är det här för Chelsea som ändå känns. Eh, ja, Ja, så alltså det är väl <här> bra att de kommer tillbaka i vinnarskåret. Men jag menar en negativ insats, insats mot. Eh, Napoli, ja. eh, det är ikväll imorgon, imorgon är det Och ja. det skulle liksom kunna Stag. skjuta dem i, ner igen jag menar, De det var ju mot Birmingham i FA-kuppen Och hemma var nu mot Stoke som var en man mindre i 70 minuter så ja, jag menar, det det, inte Absolut, det var det jag tänkte också om, Di Matteo kan inte få någon cred för att de vinner mot Sto ett decimerat Stoke på hemmaplan med 1-0 liksom, Om han får cred för det så är det ju bara uppåt väggarna för att han inte gjort ett skit De spelar inte ens bra mm. liksom Eh jag säger en del de hur känns det luktar inte. Jo, det gör det. Du. Man Om man får ja, Men det är helt typ på väggarna i alla fall. Och det var ju en helt vansinnig grej vi fick se Ricardo Fuller göra där också faktiskt. Ja. ja så alltså det han fick ja. utkastning för. Ser, alltså, när han stampar på dem alltså, vissa säger stampningar kan man ändå se liksom, ah, jag förstår varför han gjorde det. Han blev arg. Mm. Men här ser jag verkligen liksom, varför Ivanovic glider liksom är i mitt glider sen råkar han glida in i honom liksom sakta, men han kan inte göra någonting Nej. och han svarar med att honom på kulorna liksom det det är så jävla det är så sloss något så fruktansvärt. Ja, jag har inte sett Fulle direkt Som någon ful spelare innan heller direkt utan har verkat ganska lugn liksom. han blev väl utvisad när han med sin han slog väl en lagkamrat på käften oh, för någon säsong där. sedan och blutvis är ja, det stämmer Jag tror inte han spelar så fult. i liksom mm, sitt vardagliga nej, ja. spel. Men han har sina ja, han har sina fits, ja, så att Vi säger mm. ju så, vi säger inte, spelar inte fult. De får bli bara dampor i vad ibland liksom får, får ju ja. något och ryck och det svarta för ögonen. Det är lite olika sorter. Ja. Det är inte ju inte mor liksom. <laughs> Nej, det svartnar ju inte. De svartna inte för dem, de kan det kan du göra också, men det är, inte, det är inte därför de får kort, det är ju för att de spelar på gränsen Över den, mm. oftast mm. Ja, det är ju inga vackra spelare direkt kan man väl inte påstå Någon av dem där mm. Ja, men det var, det var ju snygg pass av eh, Mata mm. Och bra gjort av Drogba också faktiskt, tyckte jag i alla fall Sen så... Att det är dåligt försvarspel De måste ju kunna ha lite bättre uppsyn där, men de har ju varit en mindre väldigt länge så det är ju inte precis precis att man kan klandra dem heller Nej. Nej, man blir ja, den... lite tröttare. Ja. Kändes jag hade väl ett par bollar i trät också. Jag vet att var det ju ett dunderskott som tog i ribban och så tror jag de hade väl någon till som tog i ramen så alltså de skulle falla ihop. Jag hade väl väntat men det var snyggt gjort av Matta. Det var det. Och vi cred. Yes, Ja. Då. Han är väl en enda i Chelsea nästan som spelar På godkänd nivå och har gjort hela säsongen Får man Ja. säga Ja Bra med Jag kan inte riktigt se någon annan som Har legat där uppe i Jämt Kiles med honom Det är väl Starridge hade ju Väldigt bra höst Men har väl kroknat nu under våren Det vet jag inte Jag vet inte hur check han har varit Han gör ju säkert inte så mycket misstag Det är liksom inte hans stil. Nej men det är ju så att de har, Nej, de, har det in, de har släppt in extremt lite mål de har de ju faktiskt inte gjort så. Men det beror ju på mycket mer än målvakten men, men jag tror inte, jag kan inte komma på att han har gjort så mycket en massa tavlor och varit osäker i alla fall Nej Nej han är fortfarande inte lika bra som han var Nej. innan skallskadan Men han är ju bättre än vad han var för ett par år sedan när han Precis, hade efter. en ja, Absolut mm. Jo. Ja. Ja. Är något mer vi vill tillägga om Chelsea och Stoke? Nej. Nej, Nej då, tar vi, då, går vi, då går vi till nästa match. Då går vi till Everton-Tottenham. 1-0 har vi här. Till Everton. Mm. Det är svåra. Mm. Mm. Eller ja. Ja, Everton är i ett starkt stim här nu. Och de spelar ju som vanligt bra mot topplagen. Ja, bra hemma också får man väl säga det. De ja. har ju betvingat Chelsea, Tottenham och City på hemmaplan nu. Mm. Men borta så har de mest kryssat det senaste Men äh, ja, oerhört imponerande då tycker jag det, äh, De trummar ju på väldigt bra i, i början där äh, I matchen mot Tottenham och tog det var Efter 20 minuter nya Jelavic mm. äh, Väldigt stark hade vi Sen i andra så är det väl Tottenham som tar över Men jag vet inte, det, det var väl vid några tillfällen De testade Fridl, hade väl något offside-mål inne också mm. Men det var väl aldrig så att man kände att Everton gick på knäna Nej. Och det var väl lite det jag tyckte Tottenham tappar väldigt mycket styrka också eller när, ja, när Modric inte får vara i mitten tillsammans med Park Utan får gå ut på kanten Och Bale driftar in i mitten istället De borde köra Wadesen på kanten istället och Modric i mitten För de eh, tappar den dynamiken de har annars tycker jag Absolut, mm. ja, de är ju de är tredje raka nu förlusten så mm. det är, och, och, och samtidigt så går Arsenal bra så de, de håller på att choka, det känns ju lite så bra. faktiskt. Sen visst, nästa mm. stå hemma ska de väl kunna vinna, men det vet man ju aldrig och sen är det Chelsea borta, Om då är det ju Derby, mm. då är det inte mm. så jävla enkelt och då kanske ja, Fortsätter hyfsat bra för det Matteo I alla fall så kommer ju de ha lite mer självförtroende och då är det inte så jävla enkelt Frågan är om det, Nej, inte, tot frågan är om det inte blir en tot tottering hem dig i år igen Mycket <laughs> möjligt. Spurs hade ju riktigt jävla usel höst Eller vår förra året också ja. Ju. Ja. När de eh, var riktigt då den, man, man glömmer det lätt också med tanke på den hösten de hade i år Också som man säger mm. för jag tror det var efter de inledande, det var efter de hade torskat mot med kässelagen där i början. Då tror jag att Rednep hade exakt samma alltså, jag tror det var en matchofil men exakt samma eh, statistik som Sjönder Ramos hade i, i form av vinster, oavgjorda och förluster. Ja. Han kanske mm. hade en vinst mer och en förlust mindre ja. eller mm. vice versa och ja. sånt. Och sedan hade hon sin där det nog gick, var det 20 matcher utan Torsk ungefär Men det var ju mm. sjukt bra där men, men innan dess så Den där Red Knapp revolutionen Han tog dem förvisso till Champions, men liksom ser man det över ett Liksom Större perspektiv så äh, Kan man förlura lite på Vad som har händats enkelt Och nu äh, Blir det en utmaning Att se om de äh, Lyckas kika igång Motorn igen ja. Verkligen. Ja, alltså, det mm. som sagt. Men äh, det är för, för, för, för, för för förklara vad St. Tottenham's Day är för någonting, Det kanske inte alla som vet. Mm. Det är ja, ju det. Det, är det, det datum som... Det är något som Arsenal fans firar det datum som det är så klart att Tottenham inte längre kan gå om Arsenal i tabellen. Mm. Eh, mm. Och under 2000-talet så har det ju firats St. Tottenham's Day varje år. För att i Arsenal kom, hela 2000-talet har de legat före eh, Tottenham under 90-talet. Så var det bara eh, två gånger som Tottenham lyckades eh, komma före eh, Arsenal. Så det, det, det är ju det, är det vanligaste. Liksom. Nu, är det, nu var de ju så långt före. Det känns som att det kan vara på G att de klarar sig utan att, ha, att Arsenal ska mm. få fi den, den där dagen. Men fan vet alltså. 12 poäng har Arsenal lettit upp i princip sen i början av februari det va? Mm, Måste mm. Mm. Nej, så det så det, det, tid, mm. det tidigaste St. Tottenham Day, Den är ju, är ju firades eh, I den här omgången som var precis 28 där en, eller, eh, ja, Det minsta antal matcher som Arsenal har behövt för att Fira det är ju eh, Såklart 0-3-0-4 säsongen Mm. Där de mm, var... där det inte gick så bra nej och, det gick, och Arsenal gick bra <laughs> mm. Mm. men det, det säger väl en del också lite om hur Premier League har varit i år tycker ja. jag att det kan jag spara en liten formtopp på 4-5 matcher mm. och sedan har du avancerat och liksom, ligger av naffsar mycket högre upp i tabellen ja. Eller liksom tar in på någon konkurrent Och det är väl just för att eh, Inget lag har riktigt Förutom de topp tre då eh, Har väl inte haft kunnat Manifestera den form Toppen under där för det har varit så jämnt där under Men eh, nu när Arsenal har kommit i, i växlarna Då Då skj skjuter de uppåt Och allting ser ut att gå deras väg Ja det är en väldig skillnad jag försökte gå in och kolla om hur Everton skadelista ser ut den här ser lite mildare ut Men det jag måste säga att det är ju det som är skillnaden också När Tottenham har, eller vad säger Everton börjar få tillbaka sina spelare ja. Så brukar det ju se lite bättre ut också Och det brukar de få nu efter jul Då brukar de tillfriska de flesta när det blir varmt och skönt igen Men det är ett jäkla mål han gjorde Kroaterna va Kroatien, ja, Jelavich Det i ju kroatiskt Ja, riktigt eh, Välplacerad boll är det mm, vinklar in den i Bortre Frida är väl på det Men det är ju så pass bra med kraft bakom det Och bra vinkel på det Så att vi kan styra ut det ja. mm, Det känns ju lite som en sån forward Som de, skulle, de behöver Någon som kan använda fötterna, inte bara huvudet Ja, ja. De behöver väl en forward överhuvudtaget Everton. Ja så, mycket sant Ja, eh, jag tror vi går vidare Till nästa bottenmöte här det är Rätt spännande eh, Blackburn tog faktiskt tre poäng borta mot Wolverhampton Eller faktiskt kanske man ska säga Wolves ju Har en så lite det det. nedåtgående trend Ja no. Men eh, det tar de faktiskt eh, Ja, det tar de en bit Över strecket mm. ja, De har ju sina Vad så säga Kreativa spelare De har ju inte... Gäng målskyttare, eller tre 4 cykna, jämfört mm. med de andra bottingen. De har Gams Peder som är bra på fasta situationer. Hoylet som gjorde båda målen mot mm. uh, Wolverhampton, hur bra ytter, kan även spela anfallare, mm. bra med båda fötterna. Jakobo har gjort väldigt många mål i år. och uh, Wolverhampton har jag haft som ja, får någon som säger att det är ligans sämsta försvar. Mm. Uh, ingenting som har funkat där. Och Väldigt man framåt. Så. Ja, Inget större. Jag tyckte inte det var så överraskande att Blackburn tog den tre poäng faktiskt. Nej, det är så. Lå i vattnet. Ja, de har ju som sagt. I mm. kassform och. Vad, fan, vad ska vi se? Vad möter de nästa gång? Woodward här. Ja, United. Eh, <laughs> så det är ju fortsätta där. Eh, och då. Andra matchen i rad, de inte gör mål nu Om troligtvis kommer de få en till sån match För jag har svårt att se att de gör mål eh, På United eh, då, så, då kan det ju verkligen gå troll Och bara gå ännu sämre faktiskt Det såg ju ut som de kanske skulle komma tillbaka När de ändå Där mot Newcastle För att det var ändå en stark insats att få lika Men sen kom ju 5-0 mot fullhem Och nu hemma 2-0 Det är inte kul De åker nog på riktigt faktiskt. De känns ju nästan sämst mm. nu eftersom Wigan känns ju inte så. Wigan har ju kommit igång. De plockar lite pinnar och även har eh, ja, torskade ju nu i och för sig men då, det var ju lite oförtjänt eftersom de hade en i mål och de har ju lite offensiva kvaliteter. Den sista platsen där blir det svårt om men det känns ju ändå som Wolverhampton, de ska inte ta så mycket med den att göra så alltså, inte jag att de går. Nej, ja, det är spännande i botten ja, <hör> Ska vi göra oss in i mittenträsket då? Har vi var klara med den? Kan vi göra Då kikar vi på <hör> Allas vår favorit dansk som gjorde mål mot Liverpool 1-0 till Sunderland efter mm. ja kanske ett av de äh, det du där det här målet är ju du helt går att tänka på hur målet ser ut. Ja, jag tittar på det här nu bara för att jag måste se det igen. Det, det, för det som inte har sett det så är det Campbell som skjuter. Alltså det är inte så här jättehårt skott heller. Nej. som går i stolpen. Träffar eh, vad heter det? Reina i huvudet, bakhuvet typ när Reina har lagt sig ner och sedan Bentner som dyker upp och dunkar upp den typ från mm. en halv meters jag håll. Träffar i stolpen en gång till i det är som är sjukt. Ja, just ja stolpe, det är det som var det. Huvud, stolpe och ut till vänster stolpe som trycker in mm. den där. det var ju det var komiskt tragikomiskt var var kan man säga mm. det var ju Liverpool ja, jag vet inte ja. det var jävligt tragiskt Liverpool som haft 21 skott i stolpen och ribban den här säsongen i Premier League får det här målet emot mm. sig det, man bara. Det. Det, det studsar, in, det studsar inte i rätt väg Det är ju bara så Det är vissa säsonger mm. som funkar inte Helt enkelt mm. eh. Nej, alltså det, det, vill, det, alltså det, det vill ju inte bli mål För Liverpool i den här säsongen Det är helt vansinnigt Alla matcher man ser Det bara skapas chanser och chanser och chanser de och tagit, det, är, över, det blir aldrig över, mål liksom. De har tagit över 20 avslut mer Än vad United har gjort den här säsongen Och gjort mm. eh. 38 mål. 38 mindre. mål mindre om man tagit 20 avslut med Fast har gjort 38 mål mindre Det är ju bara sjukt mm. Hur jävla dåligt det är framåt När man tittar man här Vilka som gjort Alltså Liverpool har gjort lika mycket mål Som Wolves framåt liksom och det säger ganska mycket. Sen, så både ni och Everton har ju verkligen spikat igen hemåt och några mm. bättre försvar. Näst bäst försvar. Näst minst insläppta mål i hela Premier League. Jo, på så Det finns och, ju äh... något imponerande i det också. Klart att, mm. att jag har gjort 30 mål och ändå ligga på sjunde plats just nu. Det, mm. ju ändå, det finns ju ändå något imponerande i det, fast det är bara. Det är ju lite tråkigt. Mm. mm. Så till alla de offensiva investeringar som gjordes. Och sånt. Alltså det, nu ska vi också säga att matchen mot äh, nu var inget bra Inget Nej, av ingen lagen bra, var särskilt bra och Då blir jätte, det jätte så att Ett lallamål ja. äh, avgör Men sen, om man ska se över hela liverpool säsong så var det liksom Det jag skiljer sig lite i insats Men sen det Man kunde ändå plocka lite detaljer ja. Liksom se i matchen att men, Detta är typiskt för den här säsongen på grund av och, och ja, det, det, det blir ju inga mål När Liverpool spelade av någon märklig anledning Var eh, det de väl tveksamheten ja. alltså sig ikväll mot Everton Det skulle ju i en typisk match Där de på något sätt skulle kunna lossna Just den matchen för att ändå mm. Då de tände till eh, ja. för, Förhoppningsvis är det ju så en, Men Ja Sen nästa det. gången efter det så måste det ju. QPR måste man ju faktiskt kunna göra något någon gång, tycker jag. Mm. Nej, det är, det är två månader kvar av säsongen nu. Och den här veckan så väntade Everton ikväll kväll och sedan Stoke på lördag, är det väl i FA cupens kvartsional. Ja, så det är väl ganska definierat, liksom att. Gå ifrån tre torsk i ligan och liksom gör något bra av det nu denna veckan Då kan man ändå få en liten glöd inför slutsporten mm. Och annars så är allt Det, det har gjort en del bra arbete den här säsongen Men jag menar det, allting definieras ändå utifrån hur man avslutar och vart man hamnar Och blir det en dålig avslutning då kommer, in, kommer alla glömma hur bra Liverpool faktiskt spelade under hösten mm. Och hur bra försvarspelet det var. Mm. Mm. Och man då har tagit flera steg framåt jämfört med förra året och året innan dess också ska sägas. Men eh, blir det en början på en negativ spiral i södra, då är det ju, ja, det var ju illa. Sandelen var ju även utan Cessini och Kattemor från de eh, Det behöver vi för sig mm. nöd, nödvändigt, nödvändigtvis inte vara så. Det är så positivt för Liverpool för att det innebar ju bara att Sunderland var ännu mindre offensiva de, de, de låg ju jäkligt mycket på försvar hela tiden faktiskt eh, mm. Och jag tror att Liverpool skulle ha haft de, de med session på plan så skulle ha öppnat upp mer ytor Tror jag eh, Och eh, ja, nu, nu, nu, nu var det ju verkligen så att de, de gick lite mer på sä säkerhet Och då, då blev det inte öppnat inga lägen och då gör man inga mål om man inte Eftersom vi inte avslutar bra Nej, så är det Svårare så är inte fotbollen inte än Skjuter man? Hade han skjutit där hade det blivit ett mål Som Glenn Hussein ja, hade sagt mm -hmm. uh, Hade inte målvakten varit där Hade blivit mål, menar, ja, mål det hade blivit ett mål Det är ju det bästa mm, Bästa staten någonsin uh, Är det någonting mer När vi tillägger om Liverpools handeln? Jag, jag måste ju säga att jag tycker att Bentner ser helt underbar den där plastmasken Jag tänker bara på mannen med järnmasken ja. Hela tiden att han är liksom Fast den här döljer ju inte att han är ful under på något sätt mm. Nej, verkligen inte Ja. Du tycker, du tycker att han är snygg som Leonardo? Nej, ja, jag tycker inte det Det tycker jag inte <laughs> eh, Det får man väl säga Men eh, han med järnmasken tror väl att han är ful va? Tror han inte det? Det kanske han inte tror Jo, har, han har väl ja. fått förklarat för sig att han är ful Alltså, Ja. ja. Kungens tvillingbro. Mm. Så är det. Ser den. Då Nej, den är uh, v... Nej men det Caprice är ju snygg i alla fall så det att är... man kan alltid få något. Ja, och sen är ju Det är inte så bra. Jag menar ju han ser är ju nice. Ah, och John det är Twitch och så här och cool. ja, det paria. De ja, de är ganska bra, som de tre muskötörerna ändå. Mm, det får man säga. Alltså, Jeremy Irons är ju bra. Det är ju. Så Så är det. Är det. Han har velat äta middag med, kanske. Mm, trevlig kar. Eh, vi tittar på nästa match, tror jag. Manchester United, West Bromwich 2-0. Rooney gör 2, En på... Eh, inspel från... Nu blev jag fixa inspel var det. Från, äh, eh, nej? Nej, från, från äh, Chikarito, ja. Men mm. ja, och sen dit och, och sedan slår han en säker straff faktiskt. Ja, det är, ju lite det är en av hans bättre i sin, hans karriär faktiskt. Han, han brukar ja, ju verkligen. slå riktig När han sätter dem så är de ändå så här i, i, i en bra höjd för målvakten. Fast han kanske antingen skjuter tillräckligt hårt så målvakten inte i det alternativ så att målvakten går åt andra hållet. Men den här skulle ju mm. inte taget om det ens fanns där rätt känsligt. Nej, det är väldigt svårt. Det fanns ju mer straffsituationer i denna här matchen, eller Ja, nu kanske du vill Robin. Ja, det var ju inget. Det var ju som liksom är speciellt så. Men det, det är ju lite symptomatiskt för storlaget. För när Asleans är, den kan man absolut ha mass på och säga ingenting om. För att det är kontakt, och sen så faller han väl hyfsat lätt och det är inte så här. Det är ju inte, inte en mm. råkapning, men för fijn man kan inte mass det, där. Men sen hade ju. Å andra sidan hade ju West Bromwich en hyf hyfsat liknande lägenhet och den vinger blir, eh, får ungefär samma kontakt på sig och faller ganska lätt. Eh, men där får de ingen straff och det är ju lite symptomatiskt som sagt för eh, storlagen. Om West Bromwich istället skulle fått eh, den straffen så skulle de ha haft 1 -1. Eh, det 1-1. Och det här var innan Jonas Olsson blev utvisad. Så då skulle det ju mm. varit en helt annan matchbild faktiskt. Eh, så det, ju, det, ju, det, ju, det, ju, det mest intressanta är ju att såna här, det är sådana såna små beslut, som eller stora beslut, som man kan avgöra ganska mycket sen eh, Vart det döms straff eller inte Faktiskt. Vilket man kan förstå varför de är så förbannade när de inte får sina straffar Och vice versa mm. Verkligen Men Jag tyckte West Bromwich börjar ju jäkligt bra Jo, de, de, hade, mm. de var mycket duktiga I början och hade ett par farliga Lägen ändå Eller halvchanser kan man säga Sen så tog jag ju ändå United igång Och det var ju inte, de var inte så, de var inte så Att det var någon sorts ja, de, de skulle, de kanske vara värda en vinst Fast det var ju inte Det var inte så mycket mer egentligen Nej men det är väl Det är väl också symptomatiskt för United när de kommer in i det här Vårsäsongsläget när de eller ja, överlag när de bara maler på Och vinner liksom utan att Brillera på något sätt egentligen Utan man gör, man gör det man ska Hur vill det ur de hela säsongen Ja det, vi, vi var bra några matcher i början typ Sen har det bara varit så här. Ja, typ på halv, Det känns ibland att de går på halvfart verkligen Och bara, äh, vi vinner den här matchen ändå. Nej det gör de ju Jag tror bara att det, den kvaliteten Som mm. fanns för ett par år sedan Finns inte riktigt längre och därför så ser det Nej, ut som att det inte det är inte samma far. Sen har, har de ju fortfarande lite. Det finns ju fortfarande en, en viss mån av eh, mm. rädsla för United som säkert spelar in ibland. Mm. Som i, när vi såg ju när de hade ingen rädsla och helt plötsligt så var det jätte lätt att anfalla mot dem. Det är bäst börjar så, men sen så de, kände de nog att de fick inte sitt mål och då. För United. Liksom, de passar ju runt bollen bra och så får, de, får man börja jaga lite och sen tappar man ganska mm. lätt Så alltså det är ju det de är bra på, att hålla i bollen på ett bra sätt mm. Ja, speciellt faktiskt nu när Scholes är tillbaka, han kan diktera tempot lite grann. Även om det inte är lika högt tempo som det har varit Nej, så är men ja, vi, Atletico det stor sked stor till Atletico Bilbao För övrigt som eh, Helt klart var värda segern i torsdags I, i European League Eller vad, Euro, vad heter den? Europa, heter? Europa. Europa League Vilket är lite konstigt tycker Europa. jag Det var ju fläckare med UEFA mm. Det är mest att det heter Europa Det heter ju inte på engelska Det måste vara ett annat språk Vilket språk är det? typ svensk. Ja men den heter <skratt> ju ja, <men> den heter <skratt> Europa League. Det är, ja. alltså det är väl the same same med Europe mot Europa, ja, det är väl så. Ja, jag har lärt, lärt mig någonting om skillnaden den någon gång men just nu har ja, jag inte. Ja, precis, varför den heter ju så på mm. engelska också. Alltså Europa League. Mm. Mm. Shit, ja. Ja, I vilket ja, fall som så. Jag bara att FIFA sitter i Sweech och då ser man Europa istället vi säger det? Som han Ja, jag tror också det. Det känns, det känns som en logisk förklaring i alla fall. Men eh, ja, United råkade på strik Och det var, jag hade ju faktiskt tippat det innan men, eh, Nej, men då Det, då var, var, det. var inte så mycket att snacka om Och så gick de ju upp i Ledning också för första gången på länge nu mm. Alltså ja, det, var, det var ju väldigt spännande det är en match, Vi kanske ska ta den matchen här nästa faktiskt eh, United gick upp i ledning För att eh, Manchester City Faktiskt förlorade borta mot Swansea 1-0, eller faktiskt kan man kanske inte säga För Swansea också var bra mot de bra lagen Uh, det var ju bara otill att de inte vann mot Chelsea till exempel. Hemma slog mm. mm. jag sedan också. De är sjuka att de vinner trots att de missar en straff. Eller missar ju en straff i de inte. Det är ju Hart som gör en jävel bra räddning. Mm. Uh, uh, men uh, City var inte så. Jävla, jag jag inte såg inte matchen inte jag så på den gick ju samtidigt. Men mm. det jag har sett av klipp och det jag läst och så så var det är inte riktigt samma fart där fram i den trojkan som City har om det, om det, framförallt David Silva, inte han, han har, kanske inte har den bästa formen just nu och då han, ja, han är ganska viktig. Har de slitit lite för mycket på Silva tror ni? Nasri har ju inte fått ja, Nasri har ju inte fått spela mm. så jäkla mycket egentligen. Det känns känns som de kunde man ju ha alternerat lite men Nasri har ju fått spela mycket mindre ju längre det har gått än så Eller Mm. Han har ju sällan startat i alla fall eh, Nej det har han verkligen inte gjort eh, Lite feg uppställning Av Mancini också kanske bort, Spelar borta ja. mot Svansi med De Jong Och Barry som är inne mitt där Och Aguero på bänken ja. Nu startar ju Flina Men det, jag vet inte det, det, Han är ju lite feg Det är väl det som på något sätt Kanske mm. kommer att vara Citys nackdel eller kan ibland vara med eller nackdel, men att, att gå in med en i uppställning i sån här match, det är ju kanske. Det kan ju ändå vara bättre att överrumpla ett sånt här lag än att försöka kontrollera dem, tror jag. Faktiskt, mm. när man är så pass. De är så pass bra ändå. Det är ju skillnad om man kommer dit som ett. Som ett mittenlag, eller som. Ja, någon, någon som. Jag, vet inte, det, han var, jag tror han var för rädd för att tappa poängen. Och istället så gör de det. Och tappar han poängen? <laughs> Men det var ju också lite där, det. Där var ju City också nära på att få en straff. Sen var det ju tveksamt om Balotelli som blev fälld. Eller Tacklar om man får säga. Om han var i straffområdet eller ej. Men det är också en sån när han fick inte ens frispark. Fick han inte i, i läget. Men det är också en sån för att det var ju precis på straffarhålletsgränsen och om de skulle, för då står det ju 0-0 Gjorde det väl när han fick mm. det här läget, absolut Ja, jag tror det mm. uh, Ja. Och då skulle ju istället kunna uh, Då skulle jag, de säkert ha vunnit den här matchen för Det är ju som sagt marginaler, det gäller att få med sig straffarna Och vi ibland så det är ju så pass tight det är det som är jäkligt kul också I vanliga fall så brukar det inte spela, spela någon roll om Det laget som leder kanske har Får en straff mer eller mindre, nu är det ju varenda jävla straff och varenda mål är ju hyperviktigt Mm, verkligen Men Swansea är ju är så jävla imponerande, de spelar ju jättebra i gången ja. Mm Nej, det är ett, ett lag som fortsätter imponera Och verkligen visar att de är hemma i Premier League tycker jag Man går upp och verkligen vågar spela sitt eget spel Ja, absolut Det är, det är väldigt roligt att se Det de åker, så de får vi se nästa år igen Vilket det mm. Yes, eh, något som man borde se Om man inte sett det är ju dessutom Intervjun med Noel Gallagher Som intervjuar Balotelli och tyvärr dödar det en del myter, tycker jag, om ballertelling. Mm. Men eh, samtidigt så bygger den på ballertelling som en är, ändå ganska verkar vara en ganska god liksom. ja, Tycker jag också. Det mm. något av det mest intressanta från eh, eh, City-matchen där är ju Joharts totala nedsnackning av eh, eh, straffschitten som var Sinclair. Sinclair, Sinclair. ja. Mm. Mm. Där han Man ser hur han står där framme vid bollen Och bara säger hur värdelös han är på att göra liksom lägga straffar Hur jävla kassan är och sen backar bakåt Och sen står han och skriker på linjen att Du kan inte, vi du kan inte vinna med mig, you can't beat me tror jag. jag tror det ser ut som att han står och skrek där mm. Och sen bara tar straffen Då är man ju kung i, då är man kung i sitt straffområde ah. då, alltså. Han gjorde jag, väl långt Liknande vill jag minnas, det var ett EM i ja, Sverige. Ja. När de mötte Finland då var det väl, då sa han liksom bara hej, hej. Ja. Liksom, och så liksom sa han Kensav han skulle placera den och mm. bara lät käften gå. Ja. Och sedan satte väl Tim Barb den straffen ändå. Ja, men jag har försökt nu göra den. Det är, det är inte helt fel tror jag. Nej, mm. det är samma mot Gymnasium-rad också i ligakuppen. Men då satte ju Rad straffen och eh, när han därifrån så visar han upp två fingrar mot Joe Hart för det var det andra straffmålet han hade gjort honom Men det, det funkar väl bättre mot vissa spelare än så Framförallt ja. någon som spelar i en mindre klubb kan jag tänka mig och någon som inte var med så länge Men, Det hade varit kul om Badotelli inte spelade i City och skulle lägga en straff på Joe Hart <laughs> Ja <laughs> Clash of the Titans <laughs> Ja, jag kan tänka mig på träning överlag liksom. Jag har bara sykat igenom Balotelli sätter den och bara står och tittar på honom mm. ja men Det var ju nästan en av de roligare grejerna När en intervju med Balotelli tyckte jag också just att när, han, när han sa det Var du inte nervös när du skulle lägga den här straffen äh, äh, Var det United? Ja, nej Tottenham Tottenham Totten var det Va? Var du nervös man? Nej Jag, på, jag mitt jobb. hade varit skitnervös ja, Men du är ju inte fotbollsspelare liksom. Varför skulle... Det är klart du är nervös sen, har, du missat, har du missat någon straff på, på match eller träning? Ja men på match ja, nej. nej Det är sjukt, det kanske jag inte har troligtvis Det är, det är nästan ja. en som som föddes där Har han verkligen har aldrig missat en straff på match? Det kanske han inte mm. har han har nog bara tagit straff i City också. Där. Jag tror inte han tog många in sig. Det är väldigt Då var han bara 20 Nej, Men också. han kan i. Men, sin karriär, fast du kanske, han inte, det kanske han inte tänker på att kanske mm. är som professionell i och för sig. Nej. Ja. Det är som man. Oh. Alltså det, ja, jag har inte riktigt sett att någon har varit nära att ta straff mot honom heller. Så, utan han, han är väldigt bra. Det är han som alltid väntar ut målfakten och ser nog mm. tycker jag. Ja, men det var... Får de på fel fötter? Inget. Sen sitter hade ju inne ett mål i slutet också kan vi säga Men... Mm. Michael Richards blev avvinkad för offside Klo knapp men korrekt var jag Dessutom, tycker jag Och då var det var ju hon Den kvinnliga linjedomar som vinkade av Som du mm. sa Har mm. eh, sjukt bra procent Ja, jag, tror, jag läste det för några omgångar sen att jag tror nästan hon är mer eller mindre fläckfri. Jag tror inte hon har minkat fel på en offside hela säsongen. Ja, så kan det vara. Mm. Vilket eller... ju är helt stört faktiskt. Ja. Bra. Jag läser också på tal om statistik så läser jag också något sånt om att jag tror att lin linjedomarna ligger på typ 99,3 procent. Ja, det I liksom rätt Det är ju sällan och, och sånt. Rätt beslut. I alla fall inte i Premier League är det inte så ofta. I vissa andra ligor så känns det som att det kan vara lite van mm. mer vanligt förekommande faktiskt Ja Men det är ju att varje miss förstoras ju upp så jo. Jag menar mm. man, man ska ju tänka på Liksom hur många off-sides är matcher och hur många är Sen är det ju men är sen, sen, sen är det också så här. Man måste ju väga dem också, för en offside när de lägger en lång boll och någon liksom står På mitt plan och står, eller Strax över mitten och står offside. Mm. Visst, det är jättebra mm. att, de, att de sätter dem, men oftast är ju de, inte, de, är, de är inte så avgörande och inte så jävla, Liksom. Vi, sen vet jag inte den där statistiken bara för att hur... De måste ju bara ta när de blå, blåser av för straff, inte fan kan de ta varje läge där de in... Eller offside. De, de kan inte ta varje läge när någon står stå offside och de inte har vinkat. För det är ju... Då måste man ju... Det är ju något i sådana fall Nej, de tar väl på beslut, måste... liksom, vinkar om de att det är rätt beslut så räknar de med Det, det vinkar de, om att det är fel beslut så räknar Precis. de med Precis, men jag menar om de, mm. om de struntar i att vinka när de borde ha vinkat De tror inte jag kommer bli inte med i den där statistiken Nej, det gör de inte Det är bara besluten om För ibland på. är det ju så jag, mm. det, det, det är ju viktigt Och ibland är det inte ens läget när någon gör mål Det kan ju vara att någon står i offside-läge först och får bollen Eh... Och sen spela vidare det till någon som inte alls är offside eller att det blir mål Och då har de inte vinkat och mm. så får de inget fel för det Så den är väl inte helt tillförlitlig men hon, hon, hon gör inte fel när hon vinkar i alla fall mm. Imponerande Ja det är bra mm. Jag tycker hon är väldigt dyrt Ja det blir intressant som sagt slutspurten med någon som det Kommer jag ändå hänga på den där matchen när de möter varandra tror jag alltså. Det känns lite så här. United har ju, jag tycker inte United känns helt säkra för att de kommer ju tappa på ingen någon match som är kvar. De börjar göra. Förutom den tror jag också. Så jag tror att det kommer helt klart avgöras där. Si mm. Ja, men Jag nej, syns fåna med om United går rent alla matcher utom sitter där Som är lite för svårt mm. att säga. Tror jag alltså. Ja. De har, de har en, en bra form med det. ja eller jag, jag, in, jag, visst när jag tänker på hur, hur de har spelat och poängen de tar alltså, Eller snarare när man tänker på Poängen de tar och vilken form de har Så det rent poäng, poängmässigt Så ty, eller, tycker jag också så Men när jag ser dem spela så tycker jag inte Att de ska kunna klara det för att så pass bra Spelar de inte mm. men det Spelar ingen roll för vissa klubbar tydligen mm. Och just nu också när <laughs> Nu när lagen går in i slutspurten också, Så jag menar de lagen i botten och möter som slåsses En överlevnad, de är de för mm. bra För att torska mot jo. Och sedan <coughs> möter de i princip Bara mitt i lag Och de har ingenting att spela för Medan liksom, United kan ha liksom, en högre Motivation och samtidigt en högre Skill-sätt Att gå på Sen är det ju ab sen, sen är det absolut för. så Att tycker jag att Det kanske viktigaste för dem är ju ändå att om att Rooney håller sig hel För om han skulle gå mm. sönder så, så ser inte jag att de Då, då tappar de för Nej. mycket mm. Alltså alla fall. Då är det kört kan alla jag alla säga fall, liksom, man, när, när man ser över en längre Flera matcher liksom över en Eller två matcher Visst då kan de klara sig utan Men i, i längden så måste han ju ändå vara där Ja mm. Och wow. han tillfällen är väldigt dynamik mm. Så det är ju Han är ju extremt viktigare som bara den uh, United har ju i och för sig ganska Eller ja, relativt lätt spel men De möter ju bottenlagen här nu ja, ja, ja, bara Jag, jag trodde ju som jag sa förra veckan Att just West Bromwich skulle vara en av de svårare Och det visade mm. sig att det var De fick, som sagt De klar, mm. de fick en De fick inte en straff mot sig De fick en manutvisa så de klarade sig igenom den Fast det var inte så att de De var de var inte så jäkla mycket bättre Och West Bromwich med, rätt, med mer flyt Så skulle de kunna ta ju poäng där så det är ju, det var nog en av de svårare matcherna faktiskt Det vet man ju inte Blackburn två om två omgångar De kanske har för, har upp någon sån jävla form är Svårt att se ju för sig Jag är ju Nej, jag är alltid orolig mot Fulham full För det är ett lag som vi brukar ha svårt med Egentligen brukar ju United vara ganska dåliga mot World of Sport också, så är det också här. Ja men, ja nu borde vi ju vara bra mot dem, men det är så här Vi tappar ofta poäng mot Wolves När vi verkligen borde slå dem För att de är, alltså, de har vunnit på hela säsongen Ja, det vore typ. ju det galnaste faktiskt Om ja. United där, var det poäng mot dem Jag är nästan mer nervös inför sådana här matcher Än för att möta typ Aston och Villa För där vet man att de kommer ju försöka spela i stundtal Så då kommer de förlora ja. Så är det ja. Men ja Uh, det var någonting jag tänkte säga oh, just det, City möter ju faktiskt Chelsea Helene. Det ska bli spännande att se oh ja. Vad som händer där uh, Vi tittar väl vidare Vi tar uh, ett annat bottenmöte här från, Eller ja, bottenmöte kan man kanske inte kalla Norwich The Canaries 1-1 mot Wigan hemma uh, Wigan som tar viktiga poäng Helt enkelt Var det någon som såg matchen? Jag så första halvlek lite grann Nej. Uh, Norwich mm. var ganska bra Då tyckte jag uh, Wigan var inte så imponerande Men sen så ja, sen slutar vi titta så jag vet inte riktigt hur det ser ut här men det känns ju inte som något överraskande resultat på något håll, för att Norwich är ju ändå bra, de kan ju vinna mot alla lag i serien känns som på, på en bra dag, men på samma sätt har de ju inte riktigt någon stabilitet så att de bara ska plocka poäng av de sämre klubbarna, så Nej. Wigan är ju ganska bra form, ändå, mm. äh, man, man har varit innan på sång. Ja, framförallt då. Victor Moses gör mål. Gamla Crystal Palace och FM-talangen som man ofta värvar det. Precis Eller i alla fall ja. Sen är det, ju det, det tråkiga för om vi nu går in på wiggen, det som talar emot mm. att de ändå kommer gå bra eller ko kommer kunna ha en chans att vara kvar. Visst, om man tittar på formen så är det, känns det ju som om det absolut kan göra det, om de i alla fall kan gå. Wolves och sen var med och hota Men om man tittar på de lagen som Wingarna kvar att möta så är det Liverpool borta, mm. eller om jag vill ta de stora lagen så är det, de möter Liverpool borta ah. och Chelsea borta och United hemma och Arsenal borta och Newcastle hemma Det är de lagen som finns med här bland deras sista motståndare och tills, så kan man plusa på nästa gång om de möter de West Bromwich som är såhär jätte, det är ju asviktigt att möta, och West Bromwich är ju ganska bra form eh, Sen har de väl någon Fullen borta, hur, hur lätt är den liksom? Sen har de Blackburn, Wigan mm. och sen Wigan, eh, Wolves de två sista matcherna. De kan ju bli sjukt viktiga om de ligger där och tampas, mm. men ass, de, tapp, de kommer ju inte ta poäng i minst en, ja, sex eller sju av de här matcherna, det är ju så. Är ju så. Att möta Liverpool, Chelsea och Arsenal Borta liksom Det är ju inte jättekul och sen Kan man lägga till United hemma och Newcastle hemma Det är ju inga lätta matcher Och så full hem borta och fulla mig inte heller lätt alltså det, ja, det, det ser ändå för tungt ut För dem och klara. De har ju tappat så mycket poäng i början Verkligen Sen när ju de andra lagen kan ju vara dåliga också Det är det som är Det som är mm. speciellt med bottenstriden För det är inte, i toppstriden är ju så att där är det bara det viktigaste Att man själv presterar fortsätter att prestera bra eh, I botten sidan är det mer att Man måste hoppas på att de andra Presterar Man måste prestera bra Fast det tar mig så otroligt inte hur mycket poäng som helst Så man måste hoppas mycket mer på att de andra är sämre <laughs> Ja <laughs> Eller, Visst man måste ju, man måste ja, ju hoppas ja, ja. på det I, på, i toppen också måste Man måste ju hoppas på att de, de andra lagen inte fortsätter vinna hela tiden Men det känns ju ännu värre Där nere faktiskt Okej okay. Det är där man sitter och hoppas att motståndens forward går ja, sönder. Ja, verkligen. Ska vi titta på gårdagens match då? Eller är vi klara med Wigan? Ja, klart. Vi är klara. Då är uh, en uh, väldigt spännande match faktiskt. Arsenal Newcastle som slutar 2-1 på övertid. Petar de in den där baljan. Ja. 90-50 minuten. Ja. Uh, väldigt viktigt för, uh, för Arsenal. Ja. Det andra matchen i rad nu De är mål på övertiden mm, mm. Det, det, De har fått tillbaka flytet ja, Samtidigt så måste man ju ändå säga Att det uh, miss Har ni sett ja, det helt, den? Ja helt det det. <när> Men ändå det är, ju så, det är ju när man gör sådana missar som så man tappar poäng Men Jaha. just nu är inte Arsenal i den och liksom, Den här matchen var ju väl var det ju inte samma sak för att här var ju Arsenal ändå bättre Det var ju inte, det var inte no. som mot Liverpool Där de inte var bra Eller de var i alla fall sämre än Liverpool Här var det, var det ju inte mm. så Det var ju lite annorlunda men Det är just det där att få in de där sista det där Målet på övertid det är, det är sjukt viktigt Om de inte skulle ha fått, fått in de målen Så skulle de istället för att ligga en poäng efter eh, Tottenham som de gör nu så skulle de ligga mm. Fem poäng efter Om de skulle ha fått lika i de två matcherna fatta mm. hur hur stört viktiga de är att de får de minuterna och sen att de får till så jävla bra anfall i slutet Vilket man ofta inte får när man är stressad Mm, det var en riktigt vass där mm. Så de hade... Mycket folk med uppåt. Verkligen Lite ja. dåligt med Newcastle-spelare, eller det var en kontring var det väl, det det som var grejen i och för sig Men... Men att tillåta en kontering Ja, exakt Kan man väl ifrågasätta Verkligen, det känns som om de borde bara ha köttat ner hur mycket folk som helst För att täppa till, men det hade de inte riktigt Nej, de hade en hörna så de slog in istället för att spela kort Så det var ju bara Tvärt emot Ja, precis Tvärt emot, när City i slutet på den matchen Då skulle skulle de försöka göra mål Och de låg under med 1-0 och då spelar Balotelli mm. kort till eh, Klichy istället för att slå in. När Johart och alla har gått in i staffområdet så spelar han en kort hörna till Klichy på vänsterkanten. Och Klichy går in och tar ett skott med högerfoten. Det är så här... Är ni dumma på riktigt eller? Ja. Snacka om att ta, Hur ta det, min, det minst effektiva alternativet som finns på plan. <laughs> I princip. Mm -hmm. Precis som Newcastle där att de slänger in en hörna istället för att låta tiden gå och ta poängen. De är ändå borta liksom. Vad fan. Mm. Nej, då ska vi slå in bollen mm. och så blir det en kontring Ibland så får ju folk Fan skylla sig själva Ja, lite så eh, Måste ju credda lite Hatten Ben Arfa som verkar vara tillbaka Efter sina skador ordentligt be, be, Riktigt fint mål tycker ja. jag gör Jättekonstig målskift eh. Ja Så är det, eller? <laughs> det är <ok. laughs> de går så här med armarna Slött så de ser ut som Jätteledsna, jag vet inte vad jag fattar inte. Hela laget det... Ja, nej, det var väldigt skött ja. Jag vet inte vad de ville där egentligen nej Det, måste, det är ju alltid är ju något internt Men det var jävligt konstigt mm. ja, det, är, det är svårt att gissa Ibland kan man ju ändå komma fram till att ah, men det, här, det här har de ju slått vad Eller gjort det här, eller det beror på det här ja. Men här har mm. man ju verkligen ingen ordning eh, Annars var det ju ganska intressant eh, Team Cruel versus Fan Percy Jag vet inte om ni såg det här. Ja, de tjafsade det på slutet Ja, de verkar inte vara goda vänner direkt, ja, de två ja. holländarna. Och så verkar det vara så att Van betedde sig löjligt på slutet också. Han fick ju ett gult, mm. gult kort. Det är väl inte så himla värdigt av en kapten att göra så, tycker jag. Vad han gjorde det sånt, ja. ja men han maskerade och fördröjdespeder-typ när de hade gjort CG-målet. Mm. Och liksom, jag vet att Jack Wilshur tweetade någonting efteråt om att de ja, en. Tim Krull du håller det på med, du får akter i för kaptenens humör Men jag tycker ändå en kapten ska väl föregå med gott omdöme mm. och inte bete sig så Det kan ju vara att Tim Krull maskade ju en del innan faktiskt Så det mm. kanske var att han tyckte att han, jag är ju bara samma som du Tim, jag är ju bara samma som du ja. Och kaxas sig lite Han är ändå uh... kul, han är ändå landstadsman ju Ja det är det jag funderar mm. på också Det är ju ändå ja. de, de känns ju som de känner varandra Eller de bör ju spela med varandra i landslaget sen så är det ju för, Förr eller det är senare Sen är han inte mm. Han är ju inte nära på att ta Över första spaden om man säger så Riktigt Stecklen börjar ju Ett par klasser bättre mm. Han känns ju som jäkligt given etta i Holland Ja kanske mm. Och han är mm. Sen är han ju en mm. ganska ung ändå Ja, jag tror, jag tror att Krull på sikt är alla fall ta över jo, där platsen helt klart Men klark. då kanske till och med mm. San Persia slutar till anslaget Ja, Kan sant come, come, on, on. come on, Men. Ja, det var Sista matchen vi hade att bjuda på Om det inte var någonting mer ni ville prata om kring Arsenal Nej, eller, han, han fortsätter mm. göra mål Det är ju krufta mm. tycker jag han har fått vara hel mer än tre matcher idag nu och visa varför han då mm. vilket, jag tycker han börjar närma sig det här som man ändå såg honom när han kom, var i Dortmund innan han verkligen var den här megatalangen som flöt fram med bollen liksom ja. mm. äh, det är intressant att se om han nu om han får kan få en Champions League platsen då det verkar som han kommer få det Arsenal. Mm. och då kanske han ändå stannar Robin ja att behåller behålla dem. De har ju ändå om man tittar. Så de har ju som vanligt så här helt vansinnigt mycket bra ungdomar liksom. De har ju den här mm. eh, Japanen då i Bolton. De har Ramsey och de har ju Wilshire som varit skadad i princip hela säsongen som är ju jävuls bra liksom. Oxen och Joel Campbell och Francis Coquelan ja. och Chesney är ju inte heller gammal liksom. Eh. Ja, vad ska man säga? Det, det är ju typ så här värva in en red i mitt, inne, mitt och en till back liksom som håller. Mm. Så är det klart liksom. det känns Då har ni ett lag som kan vara med och tävla lite mer. Och de får behålla resten av spelarna också då såklart. En kanske ja. en forward till. En, en, en, en spelare varje lagdel så är det ju nästan klart känns det. Och alla får ett år till. Mm. Nu är det ungefär det som krävs. Mm. Så är Sen mm. tänkte det vore lite, lite kul om Van Persi gick ut och sa att han tycker att Wenger är viktigare för klubben än vad han är Precis som Messi gör Messi, missar mm. mm. 50 mål på en säsong, går ut och säger att Guardiola är viktigare för Barcelona än honom du säger. eller hur? Ja, på riktigt liksom, tror, ja. tror du det själv så är det ju imponerande men, ja, det så här, och Jo, vi tar bort 50 mål från, från det här laget Mm. Ja, träna, han, han hade ju säkert hittat dem med 50 mål än de andra spelare Det är ju troligt mm. Mm. Definitivt Säg sä, att, okej, okay, även om de hade haft någon annan bra spelare istället för honom Så hade de kanske av dem, De 50 hade kanske blivit 20 Ja, va? det är ju så, men titta på alla Det har mm. ju spelat massor massa bra spelare mm. där Sen har ju Messi tagit mycket mm. ljus av dem just då Men man, ja. <laughs> man gör ju inte... 50 mål. Då, man här, han är, då måste man ju vara så extremt bra. Jag vet inte ens. Jag vet inte hur mycket eto gjorde när han var i Barcelona? Han var ju uppe på något. Lite sånt. Han var ju uppe på. Mm. Nej, inte så många var inte siffrorna. Han var gjorde ju 100, 108 mål på 145 matcher. Vilket är riktigt bra. Mm. Men det är ändå att. Som, som bäst en säsong så gjorde han 36 mål. Mm. Och det är ändå Samuel Eto'o Som är en riktig Jävla målskyttar mm. Ja, nej man kan säga vad man vill Men Messi är ett monster mm. alltså Shit vad bra, det... målrekord det är... i Champions League nu också. Det är som sagt, du var, var, var med För att komma in på det Hur det är det att man har en målskytt mm, verkligen mm. Om inte Van skulle ha haft Den formen så skulle ju Då skulle ju inte ha det. Då skulle ju de ligga, ligga längre ner. Då skulle de ju ligga där Liverpool ligga i princip. Tror jag. Runt mm. där. Det tror jag också. På samma sätt. Det har varit mycket. Låt se. Individuella spelares prestationer som hållit en del lagflytande år tycker jag. Som Den där i Newcastle, Jean-Marta mm. och Tivistilla och Daniel Sturridge i Chelsea tycker jag. Mm. Eh, och så, såklart Van Persi som har varit helt. No, ja det är, faktiskt, det är allting allting. faktiskt lite så ja det är inga riktiga det, det är vi egentligen bara det. för en jag ville faktiskt lyfta Jakubo i Blackburn också ja, men det är det är egentligen bara det är sitt det är det är City United och Tottenham som mer har gått på he, hela laget liksom om de som är där uppe och sen så är det fler mm. som går Swansea går i på hela sitt lag men deras lag mm. håller ju inte för mer Ändå liksom. Även när hela laget funkar bra Så håller inte de för att vara högre upp än vad de är Så de har presterat jättebra. Och där är det ju inte så att det är en mm. spelare som har varit Där är det ju laginsatsen de de mm. Ja, så är det Nej, det är imponerande Men vi avrundar väl då om det är inget mer ni vill tillägga Det blir bra så ja. Då jag tar en talande tystnad där då får Per börja Säga sina shoutouts Besök liverpoolsweden.se Följ mig på twitter.com Snedstrik Med två s Och ett dina grönsaker mm. Det är viktigt Robin, vad säger du? Jag säger eh, Använd Excel Det är ett jävligt bra program alltså. Massa kul man kan göra Vita till exempel och sen så lyssna på din mamma Mamma och du kloka mm. Ja jag började att hålla med Jag säger att du ska Lyssna på mig på radiboslan.se Nu funkar webbradion faktiskt Eller radiboslan.se Det, är faktiskt inte. det är, finns inte på svenska mm. Får gärna följa mig på twitter.com också Elton Hanson. Ja, då var det sagt också. Då tackar vi för oss. Ha det bra så hörs vi nästa vecka. Hej. Hej.